змушували виголошувати проповіді церковнослав'янською мовою і з російською вимовою. У XIX столітті спочатку Валуївський циркуляр 1863, а згодом Емський указ 1876 взагалі вивели українську мову поза межі закону.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 Назвали себе українцями. Пам'ятки української історії та культури підлягали знищенню і забуттю на тлі плекання та популяризації російських. Ситуація досягла апогею тоді,